bildu dira e, amestiaren antzinan hor multzo data zonda itegun lena go bilduginana salmenta joen aipatzeko eta berazala gabuntan dinagiragunat eta hala salatzen dugu ze gertatzen ari den, badugu fitxa bat hala ekanes estugula hon hasena eta alatraktat bazu daitean eta hala Hori da, emez toia etxa, zientrakta eskupean behituta, sortzinom, Dallaro hitam eritzi mila eurotan salgai dena, eta, bom, zer da presio hori, nondik heldu da? Uh, ez dakigu, <laughs> nondik, uh, ez dakigu batez. Ez dira baigo eko presioak? Ez gira bate usatiak, olako presio bat ikustea, beratza... Hala, uh, niziger ikario. Hor, uh, bai, emez toia ipatzen dugu hain ditzor uh, uh, asken egunetan, Holi da bezkabat uh, uh, azken presioa uh, eraiten den bezala lagut kife de borde lehaz. Badira beste hainiz etxe saliak izan dienak uh, uh, baigurin eta ibarran. Eta izi erikariak. Diaz hau uh, kusigin ilaik uh, behatzi un mila erotan zartzen zela. hor uh, uh, zerbait uh, uh, uh, egin behar zela. Bedein txalatu eta kusig eroz gertatuko den. Shalatu, Beste bi etxe, eh, salatzeitu zutet jaltuntan ere, gizeno, etxoa uh, hor, kasik seireun eurotan, mendizalean borda bosteun eurotan. Bari hori da, hori oh, kere izi gerikario, hori da bai, hori hori hori presua goiti eta... Eta hori salatzea zutena, ara, bostpondutan gutxi gora bera, ara presua ekartzen dituen ondorioak zein dira. Hori da, eskal beldu garrienak gure horrek, uh Jaiten aldugu, de, deia goiti goiti zaila izanen dela zerbait elostea, eta gure auzek ono zailago. Hortako, hortako, behar dugu salatu, eta gero... Seditzen dira zaitasunak hemen? Bai, uh, zenitzen dugu, badeia, bai... bai. Liendiak uh, ez dute holako etxeak ezituzea atxamaiten, gazteak hemen... Uh, Eche bat ez dure hostena, eta beste batzu, eta beste batzu, bi eche ero hostea, daza... Ba, esendida ba. Demengo dien dia, daia ezta... zailazako, zailazako ero hostea. Zain batzuk, bai govriko... inguruntan Echebizitzena, zain bat Echehutz, zain bat bi egen Echebizitza. Ola gugoz... Echehutz uste dut... Echehutz uste dut... Echehutz, egun paša bat jela. Eta bi gerrenetxe bizitza, ez dut gogoa mate. Ez daki bate, horre bat dira baina, eta hemen ari da. Hurtaz gaitik orain mobilizatu ziste eta ez lehen hori handuzu ez dela berria? Espero baitugu berdin zerbaita latuko dela. Eta esperantza hori behar dugu, uh, uh, behar dugu esperantza atxiki. Eta urtako, biltzen gira zerbait egiteko. Dehose eginga be, ez baita uh, nah. dehose Zein dira hendoko urratxak? Hor, uh, pentsatia da alduden azteleenan uh, milkura bat egitean, uh, milkura ediki bat. Hor, uh, behigur gintzen uh, egun, mainan hala, denar edikia uh, eta aipatzeko uh, spekulazio hori uh, eta ze aterabidea txumaintenan dugun. Bada aterabide bat? Galdera hona, ez bate ez bate. Aute batzuk agertu ziste, beti bidak gurekin, egunon? Egunon. Beraz, a, ara, zertantziak hemen? da eskoleria dena problema ondi bat, eta hemen... Beste bezala eztatzen dena, ta, bom, e, salatu, ta, inala jendikir, eta gauzari behar dira salatu, eta inalabintzatu jendekin, eta antxeratu zeiten egitea kontra. Egitak mobilizatzen hasi dira, egitak ere zaila izaten den uh, borroka bada, egitak eh? instituzioan inguruan ere beita galdera pausatua, egriak zer egiten aldu horako gauzaten aintzinean? No, egriak, er er er, uste eta, ementzorik helburia da, Gaste da Gaste na txigitsia erianina Gure gure elburia seurik hori da. Joan e, e, plantatzen gila langune bazun egiten lana hasi maiteko, benen gero gero aigira ere gogoetatzun egiten 26 bitzi zan ingurian e, ikusteko eguntan zeiten aldun haniz e, etxe hutsa dira, siena e, baitezpada salgai benan pundia enviag da, gero biagla ikusi ere gaztek zenahi luketen zenahi duten betita zailo bilakatzen baita handako de netan den problema da ta usteuta denen aktian merkodula lotuta eta gauza batzuk soluzionatu gatseman